Salmul 97 Al Fiilor Rătăcitori. Doamne, îți mulțumim, fiindcă atunci când ne-au prigonit și ne-au chinuit, Tu, ca pe Fiul cel Rătăcitor, în brațele tale, ne-ai primit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă băgiocola sioniciile și loviturile lor în cunun de cinstii, nilei prefăcut. De aceea, te iubim. Și îți cinstim. Doamne, îți mulțumim, fiindcă puterea ta de a trece peste șerpi și scorpii ne-ai dăruit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă asemeni unor miei, în mijlocul lupilor, despre slava ta le-am vorbit și te-am mărturisit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă de bucurie inimile noastre au tresărit când tu în ta ne-ai primit. Doamne, îți mulțumim fiindcă raza de soare a mântuirii în noi a strălucit și a pe dușmanii noștri. I-a mântuit. Doamne, îți mulțumim fiindcă toate vicleniile demonilor le risipit, iar nouă cale adevărul adevărului și viața nedescoperită. Doamne, îți mulțumim fiindcă pe noi, ortodoxi și cei huliți, ne-ai mântuit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă scutul Duhului Tău Sfânt ne-a ocrotit și l le-a oprit. Doamne, îți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun al faptelor sfinte pentru noi l-a egonisit.